Lahko začnemo z zaključnim delom. Smo vse tukaj. Okay. Uh, Sej ni nič uh, zapletenega, zato so verjetno dal meni zavoditi. Uh, v prvem delu bomo poslušali poročila z vseh delov uh, našega današnjega posveta. In v drugem delu bomo lahko še v razpravi se predvsem dotaknil ukrepo in potez, ki izhajajo iz samega posveta ali tudi sicer se pravi nekaj razprave o potezah komisije, ukrepih in podobnih zadevah, ki izhajajo vsega, kjer je danes povedano. Uh, besedo ima najprej, uh, dostanem v slogu, kolegica Renata Šribar za poročilo delavnici na temu jezik in spol. Delavnica Spoln jezik je odprla pač nekatere pogleditne vidike tega tematskega polja. Sama sem vodoma opozorila predsem na to, da je treba paziti ne samo na rabo jezika, če se gremo spolno občutljivost jeziku, ampak tudi na samo slavnico, skratka pri analizah, Uh, moramo biti pozorne tudi na pač sam seksizem, uh, diskurza slovnice, slovenske slovnice. Um, v je bilo upozorjeno uh, na potrebo, po, na nujo, po uh, kreativnosti, uh, če hočemo biti pač uh, spolno senzibilne uh, v jeziku in uh, nekako na ta način je bila sestavljena tudi zasedba Uh, tako, da smo imele poleg slovenistke uh, tudi dve, dve znanstvenici, ki sta ob enem ustvarjalki. Um, Alenka Spacal uh, je odprla problematiko uvalnja spolno občutljive rabe jezika uh, na polju umetnosti uh, in je pač poročala o lastni praksi in enoletnem boju za uvedbo obih uh, oblik uh, slovničnega spola tematiziranju umetnosti, hkrati je pa je na zgolj na teoretski ravni na problematičnost oziroma tako rekoč možnost izražanja transpola v jeziku, ampak pač to je ostalo popolnoma odprto vprašanje. Suzana Tratnik je pokazala, kako v svoji prozi eksperimentira s v uh, jeziku in sicer je sama definirala nekaj teh oblik uh, eksperimentov, uh, naj omenim tri, uh, najprej je uh, uh, skušala predelati oziroma predelala nekatere utečene fraze, ki so moško zaznamovane, za primer je dala uh, ženska beseda na mesto uh, moški beseda In opozorila na to, kako neka raba, ki je moški obliki univerzalna, postane parcialna, ko moški slovniški subjekt nadomesti ženski subjekt. Ne, takoj pač asociramo na neko konkretno žensko, ki je ženska beseda. Um, Prebrala nam je tudi odlomek iz svoje zgodbe. Šivanje neveste, sem prav povedala suzano za naslov, je, je šivanje neveste. Princeze, pardon, se prepicujem, um, kjer je skušala uporabljati spolno, in tudi je uporabljala spolno nezaznamovanje jezik in postila tako bralko, bralca v ne čeprav je potem poročala, da so njene bralke in bralci v glavnem Pač detektirali v tem jeziku, ki je bil sicer spolno nezaznamovan, ampak da so detektirali uh, deklico, žensko uh, in to ravno zaradi naslova: ne, šivanje princese. Um, mogoče bi, uh, bi tlej spostavila uh, ravno to njeno upozorilo, kako, uh, kako ta moški univerzalizem, ne, če, če nekako povšalno rečem. Postane, postane Se spremeni v parcialnost, čim, čim uvedemo pozornost na, na ženski slovnični subjekt. No, in to se mi zdi tako fino izhodišče za razpravo oziroma za samo uporabo slovničnega slovničnega spola oziroma ženskega spola v jeziku. Skratka, zelo hiter nas spontano zanese to, da, da dopuščamo rabo ženske slovnične oblike, kadar gre za parcijalne zadeve, ne skratka, kadar gre za posamične formularje čim pa želimo spremeniti neka bolj generična pravila oziroma uves neke bolj generične norme, pa zadeva rata problematična. Ne? To se misli, da smo tam dobili nekakšno opozorilo v tej smeri. Čeprav je bila prva na vrsti, jo navajam zadnjo, naša spogljenistko Simono z filozofske fakultete, ker jo bom potem kasneje prosila, da me nekako dopolni. V konkretnem delu smo namreč skušale skušale oblikovati izhodišča uh, za, za popravek nomotehničnih smernic. To je državni uh, dokument, ki upravlja rabo jezika v normativnih dokumentih zlasti zakonih, seveda. To se nam zdi pomembno, ne, ne zgolj zaradi samih zakonov, ampak tudi zato, kar, kar postajajo oziroma bodo postali, če se potrudimo, uh, nekakšna norma ki bo služila, ki nam bo dobro služila v boju oziroma borbi za slavnično občutljivo rabo jezika na ravni posameznih institucij. Zdaj bom šla kar na kratko, če za lineje, ki seveda niso, niso še natančno oblikovane, gre, gre za vsebine, ki jih želimo, ki jih želimo pač vključiti noter v ta dokument, v to platformo za spremembo novotehničnih smernic in sicer v shodišču bomo kritizirale obstoječe tehnične smernice, ki v bistvu funkcionirajo tako, da zgolj obrazložijo v vodoma pač zakaj se bo v zakon urabil generični moški spol. Ne? Skratka, aktualno pravilo je, da se samo opozori na to slavnično pravilo ali se pa v prvih členih zakona uporablja oba slavnična oblika, obe obliki pri samostalnikih, na to se pa v ne napiše v nadaljevanju, na naprimer, minister ali pa žene. Skratka, to bo prva točka, je seveda kritika obstoječih smernic in tudi argumentacija, zakaj jih želimo spremeniti. V drugi točki bi rade navedle variacije, variacije rabe samostalnikov v obeh, obeh slovnih spolih. To bo kasneje pojasnila, pa nam povedala nekaj na to temo variacije Simona Kranc. Sama na primer, v tem smislu že predlagamo tudi uporabo ne samo rabo obeh slovničnih oblik, ampak tudi uporabo množinskega samostalnika ali glagolnika in s tem pač jezik, jezik zakona težimo nekoliko manj. Podarli bomo tudi to, da se da prilagoditi ženski obliki tudi glagol. Ne? Skratka to, kar slovenisti izpostavljajo kot problematično, ne? da če začnemo zelo striktno uporabljati oba spola, se nam zakomplicirajo skladne, ampak v sami slovnici bomo poiskali modele, kako je vendar glagol bolj fleksibilen v tem smislu. Um, Hkrati, hkrati je pomembno opozoriti zakonodaj, zakonodajalce v tem segmentu tudi na to, da je treba utrjevati določene pomene. Najbolj takrat, kadar nam samostalnik v moški, v moški slovnični obliki pomeni osebo, v ženski pa običajno predmet. Najbolj značilen primer je naslovnica, kjer hitreje pomislimo na naslovnico revije, kot pa na osebo žensko, ki ki nekaj prejema. Ne, skratka, dovoliti si moramo tudi v tem normativnem dokumentu neke premike, neke pomenske premike ali pa celo spremembe samostalnikov, kadar to olajša uvajanje obeh slovničnih oblik. Tak primer sem vzela kar iz nomotehničnih smernic obstoječih, kjer nekako ironično rečejo, ko se sklicujejo na kazanski zakonik, ki skuša pač uporabljati določenem segmentu v obe obliki, češ ne pomagač, ali zdaj, zdaj rabimo še pomagačko, ne? zakaj ne pomočnik in pomočnica. Ne? Skratka, upozoriti moramo tudi na samo leksiko in na fleksibilnost pri izberi besed. Um, Ja, mislim, da sem zdaj omenila, aha, in še to, če se pač odločimo za, za, uh, za večjo natančnost pri, uh, pri opolnomočenju ženskega uh, subjekta v jeziku, uh, moramo pač uh, zdrževati to pravilo skozi cel tekst, ne pa tako, kot se dogaja sedaj, ko se zadeva ne, pač dogaja na začetku nekega zakona, potem pa se ne nadamo opusti, ali pač navedem mogoče še Poslovnik, poslovnik državnega zbora, ki pravi takole. Oba, oba slavnična spola ne veljata samo v posebnih primerih, kot naprimer tegaj, ko gre za temeljni, temeljne subjekte nekega zakona, ne pa pač neke osebe, ki so zgolj ponaključili v tem zakonu omenjeni. skratka to je pravilo, ki je spolne perspektive popolnoma neumestno. Zdaj bi pa predala besedo še Simoni, pa da povej mogoče par praktičnih primerov. Zelo nakratko se je dejansko že Renata, tudi dosti krat navedla primere. Pri pripombah pri na smernice mislim, da je ravno to treba podariti, da je problematična izbira in njena zaznamovanost oziroma nezaznamovanost. Ne ravno pri pomagaču in pomagački, ta izraz je zagotovo zaznamovan v formalnem govornem položaju in se mi zdi, da je tu treba pač jih upozoriti na to zaznamovanost. Medtem ko oboje spolska oblika pa se seveda glede na to, da se pojavlja, če se pojavlja skozi celotno, mislim, na začetku jo je treba potem ohranjati skozi celotno tekst, oziroma skozi celotno besedilo. Seveda se je mogoče oboje z obliko realizirati na različne načine, se pravi sponovitvijo samostalnika v celoti z dodanim ženskim obrazilom in končnico. Lahko je samo z obrazilom, tudi tu so potem variante, kako se zadeve spela in mislim, da je treba tudi to navajati, glede na to, da, če želimo slediti, ampak vemo, da pravna besedila, kaj dosti se ne ravnajo po splošni stilistiki, po načeli splošne stilistike, pa če bi želeli nekoliko raznolikosti, bi lahko tu precej izbirali. No, potem je mogoče upozoriti tudi na to in to bomo potem v konkretnih primerih. Jaz danes lahko kakšen konkretni primer povem samo, ker sem si ga zdajla izmislil, ampak se mi zdi, da to ni najbolje, da je treba zadeva poiskati in dokumentirati. Pri tem bomo uporabili korpus in sicer Gigafida, ki je zares velik korpus, milijardo in sto tisoč besed Manj in se mi zdi, da bomo tu zares lahko našli kar konkretne podatke. Namreč veliko krat je mogoče tudi samostalnik moškega spolja nadumestiti s, s samostalniki recimo podpomenkami ali so pomenkami, ki pa imajo moške in ženske oblike, recimo otrok, če govorimo zdaj o zakonodaji v zvezi s recimo rejništvom ali pa socijalnem podobnim, pa izobraževanjem otroka, lahko mirno v različnih razvojnih obdobjih pojmenujemo ali dojenček in dojenčica, malček in malčica in v znanosti recimo vidimo kar Sledimo pri zadevanjem potem, da se oboje spolska oblika uporablja in se mi zdi, da tu pač bi lahko tudi na to upozorili. Pri ujemanju pa še mogoče zares navedemo nekaj takih primerov, ki kažejo tudi sicer zdaj v slovnici že navedeno možnost in sicer gre za ujemanje z bližnjo odnosnico, kar pomeni, da v zloženem subjektu, v zloženem osebku postavimo samostalnik ženskega spola na koncu in se potem seveda ujema lahko tisto, kar se pač nadaljevani ali glagol ali pa potem kasneje tudi mogoče zaoblike pač na bližno odnosnico. To se mi zdi, da tudi pač ne bo težko najti, no to smer grejo tudi trendi v sodobnem Tako da se mi zdi, da pa če to lahko na hitro vse. Zdaj lahko še kakšen primer, ampak recimo ne vem. No, mogoče pa obozorimo še tudi na to, da seveda na, pri konkretnih funkcijah in podpisih se pravi, da tu ločujemo nekaj, kar je splošno in kar je konkretno, da pri konkretnih pa sploh niti ne oboje spolska oblika, ampak pač oblika ki velja za konkretno osebo, ki je podpisana. Se pravi, če gre za resornega ministra, dobro minister na koncu kot podpisan in če gre za resorno ministrico, ministrica, ne pa minister, ta in ta in potem ženska spodaj. Tukaj. Hvala lepa, to je tudi predvideno kot glavni predmet razprave. Ob koncu predlagamo, da predtem poslušamo vsa poročila. Z druge delavnice prosim kolego Friderika Klamferja, da poda poročilo. Zdaj moram še tukaj odkrito priznati, da je bila to samo a, Na z delavnica, v resnici je šlo samo za, za referate in bolj malo razprave ob tem, ampak mislim, da so tudi referati a, pomudili dovolj istočni za, za, za premislike, ne? A, tudi o ukrepih konkretnih a, za, za rešitev teh težav ki smo jih, in problemov, ki smo jih diagnosticirali. A, sprej, prva prvi referat je bil uh, o seksističnih šalah in etiki humorja, smiljana Gartner, če na kratko samo povzame. Uh, spravi na seksistično šalo bolj ali manj ni, vse za žensko, ne, uh, ni optimalnega odgovora, ne. Uh, torej, če se ne odzove s smehom ali pa se odzove z Užaljenost pri prizade, prizadetostjo ali protestom, ne. potem se zasluži ena od stigmatizirajočih eh, oznak, ne, ali da je feministka, ali da je občutljiva, ali da je, da, da, eh, da je primankuje smisla za humor, ali kaj takega. Ne. In iz tega potem smiljana razvijala eh, neko vrednotenje eh, teh seksističnih šal moralno vrednotenje malitiško in a, njena, njeno spoznanje sklep je, da za učinek humorja sprena od od pogojev, a, ki mora biti izpolnjeni za humorno učinek je tudi, da a, imate pošiljatelj sporočila in prejemnik sporočila, da se delita ta neka, neka pripričanja, ne, In v primeru seksistične šale so to prepričanja, ki uh, ohranja ženske ne, v tem podrejenem položaju, zapostavljenem položaju, zatiranem položaju, uh, tako da uh, in so torej v tej meri, v tej meri škodljiva. Uh, v tem vidi ona tudi etične banko potem uh, seksističnih šal. Ta manko manjko se crne naredi šale moralno slabe, slabše kot take, ampak kar eh, na ta način eh, potrdimo ali krepimo, ali sodelujemo ne, v, eh, v krepitvi ali raširjanju teh eh, za ženske škodljivih ali sovražnih pripričanj, eh, je njen sklep, ne, da je... Eh, da je smeh napačen, moralno napačen odziv na, na seksistične šave, če ravno. Ten ja, treba vzeti potem pač a, v zakup a, socialne pritiske in, a, in, a, in stigma. Drugi drug, prispevek je bil na, na temo neuroznanosti in moralnih, aletičnih implikacij, a, neuroznanstvenih raziskav, da se pravi, v zadnjem času so zelo popularne raziskave, ne, ki naj bi odkrivale biološko pogojene oziroma prirojene razlike med spoloma, te je omenila dve taki metodi magnetno resonanco, ki meri aktivnost možanskih področji pri enakih dejavnostih, ne vem, poznavanje obrazov, pomljenje asociacije, prostorske koordinacija, reševanje problemov. In ta magnetna resonanca naj bi kazala, da so pri reševanju iste, istega tipa, recimo nalog, problemov pri moških in ženskah aktivne različni predeli možganov. Ne. Drugo so pa tradicionalni testi, ne, kjer naj bi, ki naj bi kazali neke spolno zaznemovane razlike v rezultatih. Ne? In a, vrša, te je po eni strani problematizirala te raziskave. Ne? A, se pravi, a, ti sklepi, ki jih izpeljujajo z teh raziskav, ne, v velike meri niso, niso utemeljeni. A, te razlike, ki se kažejo, niso recimo statistično pomembne. A, Jo je pa zanimalo tudi, tudi kakšne moralne implikacije bi imele je razlike, če bi, če bi jih lahko če bi jih odkrili in dokazali ne? in po njenem mnenju ne, neposrednih moralnih implikacij to ne bi imelo, še zlasti, ker bi, bile, bi bilo, nam to nekaj povedalo o skupinah, O teh dveh skupinah ljudi, ne, ničesar, ali pa zelo malo, pa v konkretnih posameznikih. Ne. A, tako da ne more biti podlaga potem za recimo, različno obravnavo konkretnih posameznikov, izključno za, samo, za za, samo zaradi njihovega spola. Je pa tudi pozorila na, na škodljivo vlogo medijev ne, pri, raši, pri širjenju takih. A, lističnih napačnih tolmačev, tolmačeno sledkih raziskav. Uh, brej, vlo, mediji bi mojla bolj resno vzeti to svojo vlogo uh, obveščanja javnosti, ne? Uh, ne pa napihovati napihovati uh, novic, ne, ki, ki se dobro prodajajo. Uh, no, naslednji Naslednji uh, referat je bil Ane Sobočan uh, na temo etike spola in jezika, zakaj ne smemo vtihniti. Ona je schajala z neke, z izkušnje, ne? uh, kjer je pripokljeno etike uh, zaradi ponavljajoče se uporabe <coughs> ženske Ženske slovnične, ženske slovnične oblike, ne, a, dočakala počitek ne, o neetičnosti, sprejeno od moških predstavnikov se čuto diskriminiran a, in je potem t, a, ne vem, z tega a, speljala nek razmisle, ko, ko a, tudi te perverzije, ne, a, kako se kako se hitro nekdo a, pripadnik dominantne, dominantne predladojoče skupine prepozna kot žrtev a, diskriminacije. Ne? A, za spolno občutljivo rabo jezika se moramo vsakodnevno dnevno je njeno, je, njeno spozna, je njeno spoznanje ne? omenila je recimo, da a, korpus obesedilj giga ne, da se recimo beseda znanstvenik pojavi šesto krat samo v 4% primerov najdemo žensko obliko znanstvenica, ne. Čeprav je a, znanstvenic vsaj toliko kot znanstvenikov, ne. A, Tiva Vlaj je govorila o a, o finančni krizi in krizi vrednot, se pravi, predstavljam svoje, svoje opažanje z zasebne, zasebne izobraževalne ustanove, kjer je delala, a, se pravi, kako se v tej finančni krizi pod pritiskom vrčevanja, zmanjšanih sredstev in tako dalje a, spreminjajo razmere, ne, kako raspada recimo raziskovalni kolektiv, kako se razkraja solidarnost med sodelavci, ne? kako se recimo vodstvo ustanove od tuji, od, od zaposlenih, ne? kakšne posledice ima recimo ločitev poslovodne, od strokovne funkcije in tako dalje. In, Povdari, ki pa bil na tem, ne, kako se v teh novih razmerah a, pod tudi prisilo ali pritiskom ne, a, na zaposlene, da bi sprejeli druge oblike dela, najbolj prekerne, mož, moški lažje znajdejo ali bolje znajdejo kot ženske. Ne. A, in so ženske tudi tudi se zdi ne, v precej slabšem položaju, ker recimo vodstvo na njih naslavlja zahteve, pred katerimi so recimo finančno, finančno za ustanovo, finančno ugodne zahteve, aranžmaje, ne pred katerimi so recimo moški varni. Taki so primeri, ne vem, predlogov, da bi ženske Uh, če že ni dela zanje, zdaj zanosle in, uh, in rodile, uh, se pravi, in tako prebrodle tele krizno obdobje, ne? potem zahteve, da bi delale skrajšen delovni čas ne? in skoristili tisto obdobje, dopusta za vzbojo otrok in tako dalje. Ne? Sama je tudi opazila, predvsej več prijav mobinga, ne? v skrb vodstva za zaposlene oziroma člane kolektiva ne namestila skrb za in, institucije ne, v imenu te skrbine se potem počnejo a, dogajajo različne patskarije. A, okay, sam sem pa, sam sem pa a, skušal odgovoriti na vprašanje, ali je filozofija Za ženske so veda, glede na to, da je žensk med poklicnimi filozofi, to velja tako za tujino kot za, za a, naše domače a, lokalne razmere, ne, da je žensk med poklicnimi filozofi razmeroma malo, zbraj nekje četrtinski delež, nekoliko več med nižjimi nazivi in nekoliko manj med, med višjimi akademskimi nazivi. Ne. A, Zdaj no, sem moral tudi eh, samo kritično priznati, da je naš oddelek tukaj v Mariboru na Filozofski fakulteti po tej plati eh, najbolj obupen, ne, ker je samo, eh, sem, ker imamo samo eno kolegico, ne, eh, ob osmih moških. Eh, in sem potem skušal analizirati, oziroma sem bolj manj pos, s pomočjo tuje literature, ne, kjer je ta premislek malo bolj, uh, malo bolj temeljit in sistematično sem skušal uh, nekaj možnih razlogov, vzrokov za take razmere uh, predstaviti uh, zlasti, se zdi, da pride poštevne uh, pri razlagi tega, uh, glede na to, da smo vsi deklarirani liberalci in egalitaristi ne, in uh, ljudi, prijatelji žensk, ne. Ne pristran, se pravi ta implicitna nepristranskost in pa, in pa stereotipi. Ne. neki podzavestni vzorci in dispozicije, ne, ki jih recimo čisto pri pregledu svojih prepričan ne najdemo, neki pa lahko podzavestno in neopazno kruhijo naše kadrovske in, in druge in druge odločitve, ne. A, no, nas protiv, to prva skupina, pa nismo ni nobenega preseška ustvarili v smislu kakšnih predlogov za ukrepe, ampak a, upam, da smo, da smo neke hrane za misel a, vse, vse pri ne. A. Hvala lepa. <clears throat> Mi smo tudi dve splošni sekcij, mislim, da kolegice Neve Šliber ni več med nami boš Milena Mileva Blažič poročala in analize koliko avtorice ali so bolj piše bolj pozitivne recenzije in kritike ali moguče moški, ki in tako naprej, da ima iz za njim raziskare. Katja Polenikaš uh, je vsega mehaforo o hredi in mekčirke in je pravzaprav govorila o familizaciji sodniščenja in učiteljskega poplica, da je diskriminacije. v pozitivni in negativni diskriminaciji. V rani je Tudi vzela za metaforo z in zrcalo, v katerem, pravzaprav, smo in ali mi vse sprašujemo, tradicionalno slovenistiko, kako rešiti določene zagate, glede jezikov. In mi nekaj je bilo, da je ponudila nekaj rešitev, in mislim, mislim, da, bo skupaj, da bomo skupaj s kolegico Simonovic, da bomo skupnimi močmi prišli do skupnega cilja. Samo sem pa tudi predstavljena na kratko dolgo zgodovino liderarni v zgodovini. Moja osnovna kapoteza je, da se gledinske autorice teže vključujejo v literarno zgodovinske hokove, zaradi recimo tipične ženske biografije, zato se pa lažje žanorsko navizuje in tukaj so pa oče bolj pestre. To bi bilo vse z našej sejci. Hvala lepa. In zdaj prošlim še za sekcijo teorija znanosti in znanstvena politika, kolegico Mojca Urek za poročilo. Uh, jaz bom podobno kratko kot uh, Mileva predstavlja, da se zadnje smo imeli tako dolgo, da ste, večina vas je bila že tle, ko smo še zmer debatirali, tako da ste ujeli verjetno neki diskusije. Uh, skratka, to je bila izredno raz, raznorodna sekcija, tako da bi rekla, Čas je tudi kar težko, ne vem, tako na hitro povezati. Če bi imela čas, bi verjetno več skupnih tako istočnic. Skratka, Katja Mihurko Honiš je nekako predstavlja projekt KOST, akcija women, women Writers in History, skratka, percepcija pisateljc nekako v 19. stoletju in je predsem nekako tako opisala potek projekta Ne, tako, kako je strukturiran projekt, ne, dobivanje, kako pravzaprav poteka. Mogoče zelo manj, kot samo osebino, no, smo o tem zvedali. Potem je bil izredno zanimiv zame prispevek Tanje Cegner o ženskah v meteorologiji. Ne, nekaj, kar nam je mogoče manj tako vidno in je nekak tudi njen prispevek je izhajal iz rekel navdušenja nad uh, konferenco, uh, ki je ne vem, pred leti obiskala uh, meteorološko konferenco oziroma svetovna konferenca meteorološke zveze, nekaj tazga, uh, ki nekako pod pokljiviteljskom OZN, in so, ki so, kjer so tudi problematizirali vlogo žensko meteorologiji, pa tudi tako drugače v, v spremembah podnebja in podoben. In je nekak potem nekako se tudi navezala na, na stanje meteorologije in uh, vloge žensk znotraj meteorologije nekak pri nas, ne, kaj tudi ni um, kaj stujem, tako idealno. Uh, potem je bil, uh, reka tako bolj, stobi, tri je mal bolj teoretski prespev, ki če lahko tako rečem, no, uh, profesor Danilo Šuster, uh, ki je, um, težko zdaj, čisto vse, kar je nekako um, Povedu, ampak nekak je v, v dveh delih. Nekak v prvem delu je, uh, da moramo svoje zadržke ali pa neke pretekle dvome okrog feministične uh, epistemologije. izrazu, um, ne, pa tudi o, tem, uh, o teh strategijah, kako pravzaprav uh, feministke um, uh, ali pa ne kritizirajo znanost, in uh, nekatere strategije so te najbolj vidne. Um, ne, Zato, da bi, ne vem, bilo manj diskriminacije, recimo več ženskva znanost, detronizacija znanosti in, bi rekla, fem, feministična epistemologija kot, en, kot ena pot. In v drugem delu je pa nekak, bi rekla, nekolik, bi rekla manj dvomov, nej, bi rekla, bolj v to feministično epistemologijo je nekak zaprav. pravzaprav pokazal na, na to, kako zlasti ta pozitivistična znanost recimo uporablja te seksistične metafore v svojem jeziku. Ne? In tako, um, zdaj, sam prispev, ki je zbudil, se mi zdi kar nekaj uh, diskusije, malo tudi, mislim, tako je, je bil izjivalen na en način, če tako rečem, in imamo dežurne feministične epistemologinje in, in so tako dost dober, nekako se mi zdi, še zadnje dvome ubile no? to, tako ne? Ja. Uh, pol je bil od Valerije Vendramin uh, prispevk, uh, že tretji, pravzaprav, ki se je začel z opisom konferenc uh, v tej sekciji uh, in nekak je, um, skratka, uh, konferenc, če tako rečem, uh, v angloameriških anglo konferenc, uh, uh, ki so bile bolj istočnica za to, uh, da je nekak se navezala na tak hegemonizem uh, angloameriške, um, ne vem, znanosti ali kaj bi temu rekla teoretičark tudi te, teoretikov in kako pravzaprav pregleduje, tudi če gre za feministične teoretičarke prav za ta razmirja moči zlasti na tej osi vzhod zahod nekako nas gledajo pravzaprav z drugimi besedami kot na nevem neke skodnjakinje, uh, ne, in kako pravzaprav kako nas pozicionirajo znotri tega in potem uh, je nave, se navezala nekako na, tudi na znanstveno politiko ali pa raziskovalno politiko pri nas, ki pravzaprav ta razmerja še vtrjuje s temi pogoji, ne, ki ne bi naredil, ki ne bi bili za neko odličnost ali pa kaj s tem, kvalifikacijo za to, da si dober znanstvenik, znanstvenica in tako, ne, na način še ta razmerja. Tako. In potem je bila še od Nadje štente Furlan in zelo zanimivo, tudi je bila kar dolga diskusija na koncu, tudi o tem, pravzaprav o jeziku, pravzaprav patriarhalni zaznamovanosti teološke govorice, kot je tudi bil naslov nekako izhala iz tega pač, da ne, krščanstvo se je razvijalo nekako v patriarhalni kulturi um, um, in zato so tudi podobe Boga, Svetega in tako naprej zelo uh, mas, uh, maskulinizirane, moški nekako nekak norma in nekak je to kritizirala stališča uh, krščanske feministične teologije in katere strategije, taktike uh, so feministične uh, teologinje krščanske feministične teologinje pravzaprav um, um, obrale za to, da bi dekonstruirale to govorico. In ena mi je bila najbolj všeč tista, ki se je rekla, da je radikalna, da so um, Jezusa Kristusa poimenovali Jeza Krista. <glede> da so primit slišali. To ima njena cerku v San Francisco Church, no v bistvu, da če prav je vaktistična ja. cerku, se to je samo neče. Čeprav je baptistična ne prezduja božiča. To je tako zelo radikalna vzlika. Zdravljajo se je pač, mu v pomošku. Zdravljajo pač, da bi počasti ljudi Bog postal moški. Ne? In si se pač ne prezdujajo. Tega največjega počastega praznika, želijo kaž, da pozova, da, pač, da ko se bo Bog počlovečil, je postal človek. Ne, ne, ne, moči. To sam že bitrknic, okay. To je zelo madromanikalna Sorry. Dobro, hvala, hvala. Ja. Na, to je to? Ja. Hvala lepa. Uh, drugi del so pa sklepi. In med sklepih so bili navedeni vnaprej. Uh, so strateški dokument za univerzo v Mariboru, ki ga v pisni obliki nimamo, verjetno gre za pobudo ki smo jo slišali, tako da mislim, da tukaj ni po mojem kaj dost razpravljati. Druga je pa seveda konkretni predlogi za spolno občutljivo jezikovno politiko, ki smo slišali pa poleg dokumenta, ki smo ga že prej prejeli od kolegice Renate Šribar, tudi čisto konkretne alineje za popravek, torej kot izvediš, za popravek nomotehničnih smernic. In hkrati smo seveda slišali, da je to dokument v nastajanju in mislim, da seveda ta sklep lahko sprememo, da ta dokument naj nastane. Seveda pa pozivam, k razpravi o tem, kar smo danes slišali, zlasti to, kar je bilo povedano na koncu strani obeh kolegic. Prosim. Ja. ja je je za moj skrst, V tem so vsi poklici za to mojstavstvo, kaj ljudje, pač uh, vanjava, napisati v objek In je mojstav za krovsko, za paolovičar, ali naprej, ne? so vsi poklici, ki so možki, so tudi mitli, na da to je dvijek primjer dobre prakce. To je in Ja, In vse, ko po tega A lahko sklenem, da se strinjamo s tem, da bomo tudi te sklepe sprejeli in izpeljali in da je to naloženo najprej skupini, ki je bila predstavljena in potem sveda tudi komisiji, da bo to uveljavljala, ko se bo naslovila na tiste, ki odločajo sveda o nomotehničnih veščinah. Ja sveda, prosim. Se verjetno se strinjamo vse, da komisija to vzame kot pobudo za premisle o teh situacijah. Tudi sicer je komisija posredila v zadnjem času več pozornosti prav novim uh, uh, situacijam, do katerih prihaja zaradi krize, zaradi neoliberalne politike, uh, uh, poseganja med drugim, tudi v znanosti in raziskovanje in, in Mislim, da je umestno, da uh, to pobudo uh, tudi uh, damo na komisijo, pa bomo videli, kaj se bo iz tega izcimlo. Ne? Je še kakšna pobuda, kakšna želja po razpravi? Ja, Fridik, Ja, predlagam, um, da se. Jaz predlagam, da se komisija, tako kot se spodobi, pisno zahvali vodstvu Mariborske univerze za gostoljubje in ob tej priložnosti opozori na podatke, ki kažejo, da bi bilo dobro, ko bi se na to temo tudi vodstvo Mariborske univerze s senatom vred zvalo, potem pa kdo bo to izvrševal, če se bojo odzvali poročilo o stanju, pravzaprav obstaja in podatki, je pa seveda stvar univerze v Mariboru, v katero se mi ne bomo otikali. Jaz predlagam, da na ta način naredimo v okviru zahvale. Potem boste pa prevzeli in prevzele vi, ki ste na Mariborski univerzi, ker je to mi bi drugače morali nasloviti na vse, ne? Ne moramo se posebej naslavlat z republiška Ljubljanska ravnina Mariborsko univerza, to ne bi bilo dobro dojeto, ne? Uh, e. Ostala pobuda pa mora biti vaša, ne? Na tem mestu, mislim, lahko tudi, tako kot smo, mislim, po Ljubljanske v, v posledu, ne? je tis, tudi tudi tist dokument, ten fest, postavil nekaj časa, ne? pa je bil, pa je tam dobilo, lahko mogoče tukaj. Ampak tudi ta formacija, ki je čist, čist, čist, čist doredo, da, da se zahvaljamo za postojite, yeah. že kradijo, zelo... davite iz svojih izprez nazvalite. Tore, predana Markoška skupina ne prigradle bistvu tistega gradiva, kurisila to obveda, gleda ali nazaj na Markoško univerzo in tudi na drugo univerzo s tem skupina, da bistva je Je to spremljivo, Smo za, ne? Uh, je še kakšna druga pobuda? Ja, jaz mislim, da zadnjo besedo bi tako ali tako morali dati kolegici Mirjani Vle. Jaz bi se vendarle v lastnem imenu zahvalil uh, vsem, ki se jim bo tudi Mirjana zahvalila in moram reči, da bi to res dober dan. Ne? Tako da hvala vsem in uh, sigurno čez leto se vidimo. Uh, no, Spodobi se najprej, da še v imenu komisije res vsem in še nekaj besed, za zaključek povem. Torej, če sem najprej pri zahvali, najprej res hvala vsem odreženkam in odreželcem za pozornost spremljanje vseh Upam, da nam bo še ustalo za razmišljanje in da smo malo posejali. Smenička, ki bodo na način. Mene posebej, veseli da vedno znova se čujem nova po nova, nove nove obraze, torej pomeni nove bomo najboljši na srednji sedi pa natančno sprejeli, kako in kaj. Opozorim uh, vas še enkrat tudi na našo spletno stran, ki jo Andreja željera eh, skoz in tam so tudi nove nove podatke, nove, nove eh, recimo analizi, naša kolegica iz Likovne akademije, ki zapravo je tudi na nekaj se ukvarja s problemom položaja in vloge žensk na področju umetnosti. Likovna akademije je sploh vseh umetniških akademij. Sej je pa, pa jaz ponudla, da snema to našo konferenco in bo tudi pripravila video za spletno stran, zelo mogoče boste na spletni strani tudi dobili obvestila, kako bo, kakšen bo dostop do teh videomaterijalov. Zdaj, mogoče še nekaj dogovor. Ja, do tem na koncu koncov seveda. Eh, Zdaj, eh, tizga, eh, ki nam je nedostop v te prostore ne med nami, ampak na vsak načini se moramo, moramo največ tudi imeno komisije zahvaljati Friderinu, ki je bil za glavnem organizator sem pa skrbjel za tisto vzadnje, ki vam poskrbjel. In mislim, da je ostavno, da vse skupaj, kolikor toliko gre. In seveda v sodelovanju popred sem za drejo, ki je poskrbjela iz ministerstva, ki je poskrbjela za pogoščitev in tudi sodelovanja čeh, ki so sodelovali in tu predstavljali povzredke, ampak to sodi že zapravo v, v, v to naše prosteboljno delo. Uh, za zaključek uh, uh, mogoče samo uh, še nekaj. Torej, rekli smo uh, stvar, torej, ta spotek smo snemali, sem si, že to fajn, kaj ostane za našo zgodovino. Uh, tisto, kar nam ostane vprašanje, ki je, da, da, ki se kaj pa naprej. Mandar naše komisije se zaključuje, mi smo zdaj naredili začeli smo z Doblansko, potem Koprsko, zdaj smo glede na ampak je že letela nova pobuda, kje se bomo srečali in že predtem je letela nova novo povabilo. Torej, Katja nekoliko poniš, je prišla z, z ponudbo, da se naslednja na univerzji v novi kolici, kot članica te, te univerzima nam je to ponudila. To zdaj malo dostanje vzravo, ker ne vem o kakšni sestavi bomo, in zdi se mi pa, da je teda se vzpostavlja neka energija, da smo se poznajem, če hočma, ne, da če počmo, da bo prišlo do neke sensibilizacije akademske javnosti, da bi bilo dobro s temi eh, poslednji nadaljeva. Tako da mi bomo vašo ponudvo, Katja, premislili in bomo vam že od času sporočili, kako in kaj je z, eh, eh, ja, z novogoriškim srečanjem. Še nekaj mogoče namreč hm, Čeprav leto hitro je v okoli, ampak ker smo se tako zapravo, tudi zbližali se, mi zdi prav to srečenje leto sočutili, da bodemo tako dobro, energetsko, prijavljivsko, osebno in zdaj se mi da najvež ostane še. to jaz, ali so to nosilke in nosilci eh, sekciji, ali to Andreja, skratka, da mora biti ne pobude, ki se nastanjo zdaj, ki, bodo, ki nam bodo čez noč, pa malo premišljevanje, pa v pogovorju še s kom drugim ne, nastanje, daj mi si čas, da dajmo v 14 dneh, če so še kakršni pol pobude, ker mislim, da bomo mi v začetku eh, aprilami eh, se sejo komisije, pa bomo vse vaše pobude, zotirali, sprijeli, eh, jih obravnavali in mogoče to dva skepova bil zraven, eh, tako da, da ne bi ne, da sem, da, da nek način naša skupnost ostane povezana Mislim pa, da je to vse, se je to zabila, torej na nek način eh, srečnosti, marc, za